Klipper du idag eller? Uh, nej jag tror inte det okay. <laughs> no, <vad tänkte> du? <laughs> <laughs> vi har inte så mycket tid i övers Så vi får, då får vi försöka hålla det lite kort Och så prata jävligt snyggt ah, ja, okej okay. Det löser vi mm. <laughs> Hej alla goda och glada och välkomna till Bokpalt en gång Som idag har läst feberboken Men återkommer till den alldeles strax Så presenterar jag Tobias här som sitter Och bara väntar på att få säga henne kul mm, Ja jag har kul så Men jag, jag vill göra en Stefan levén på dig Jag vill säga, nej nej nej så där får du inte säga Du måste tänka på de dystra också sa, <laughs> de, som, ja. de som inte mår så bra Det var ja, det... Fult, fult av dig Rasmus fult ja. Att detta han, han låter <laughs> Ja men det var inte en så dum imitation Och det är klart man får ju lyssna här om man är ledsen också det ingen ska sig ja. utanför. Och vi har ju läst en ganska ledsen bok. Ja, tycker jag. Vi har läst Feberboken av Stina Ahlansson, författaren Mimmi Palm. Ja, som, hon skriver en pseudonym Mimmi Palm. Ja. Och eh, det är ju en författare som är mest är känd för sin ni norr, sitt norrlandsdrama hit om himlen. Som eh, jag inte har läst. Jag har läst utdrag den och den är ju den verkar vara väldigt väldigt vacker och välskriven, men eh, det kan man väl säga att, att den här också är, med, med, den är den är väldigt kort i omfånget. Men en liten text. <laughs> så i Rosenlars utgåva alltså, som kom ut för 26 var. så är den på 140 150 sidor tillsammans med Babbits Bratströms förord. Ja, och det är ganska långt förord va? Ja, det jag vet är. inte vad man brukar säga att ett förord ska vara, men det var väl typ 20 sidor eller något va. Ja. 20. Ja, på sidan 20 tar det slut. Sen så börjar väl kanske inte på sidan 1 i för sig. hon börjar på det, sidan 5. Det är lite mer än lite mer en här kan man säga. Alltså, för hon listar ju också käll, källor i slutet av sitt förord. Mm. Men jag, Föredömligt. Det är lite så här ett förord ska vara. Alltså för, för här så ger, ges man ju nycklar till att tolka texten. Ja. Uh, det är inte bara det att hon spoilar och säger ja, det här var ju skitbra. Och, och när det här händer i slutet så bla bla bla. Utan hon... Hon ger en bakgrund av, av liksom hur den litterära världen såg ut just då. Och kvinnans mm. roll i den. Och sen så berättar hon vad det var för barnbrytande grejer som Stina som åstadkom i den här boken. Och för att säga någonting om själva verket så är det ju... Den, den har liksom, till strukturen är det som en dagbok kan man säga. Med så här lite längre händelser återgivna som blandas med rena infall. Till exempel där hon nämner något om samtidslitteraturen eller kommer med något jävligt snäckigt som hon har kommit på alltså i stunden. Och den är, den är lite spretig, men det är det som är tanken. Ja, och, och det är även infogade brev. Mm, -hmm, mm som hon kommenterar också. Ja. I texten. För, vad uh, vet jag inte, något, något som är spännande, eller spännande, spännande, ja, men det är väl ganska spännande. Det blir ju liksom metalitterärt över det hela. Det är att, uh, den, eftersom hon skrev under pseudonymen Mimi Palm, så... Kan man ju på sätt och vis. Det kan man få en tanke att liksom, äh, föra fram det här som, en, som ett verkligt dokument. Eller att lura läsaren på något sätt. För att personen mm. som skriver i texten heter ju också Mimipalm. Ja. Ja, så man kan tänka att det här är en, en sann äh, redogörelse från Mimipalm. Som inte finns då rimligen. Men, men. Och så. Det, det är ju stiligt. Mm. Mm. Ska, ska det inte vara, alltså jag känner inte till Arthur Lundqvist, men jag har läst mig till att eh, Hugo, som är som är mannen i boken, alltså i feberboken, att mm. det ska vara författaren Arthur Lundqvist. Ja, det, det är sant. Modernisten Arthur Lundqvist, som eh, Stina Aronsson var enligt förälskad i. Um, här har vi ju faktiskt... Eh, några beröringspunkter med en annan bok vi har läst i Bokpalt. Ja. Vi, jag, får jag chansa? Ja, gör det. Världsgift sätta. Nej, det var inte Nej. den. Det var Lena Anderssons bok som jag inte kom på den heter. Den heter Egenmäktige förfarande. Så heter den. Fantastiskt namn. Tror, ja. För det tänkte jag hela tiden. Jag vet inte, jag kanske bara högg på att de samma namn. Men tror du Lena Anderssons Hugo är inspirerad av denna Hugo? Ja, men det tror jag definitivt alltså, för eh, dels så är det ju lite samma upplägg två kulturpersonligheter ja. alltså de här är båda författare i feuboken mm. och den ena har är väldigt väldigt upptagen av den andra alltså, hon, är, hon är besatt av den här Hugo och, ja. och oroar sig hela tiden över varje liten fras han kommer med och vad han har skrivit i ett brev och så alltså, hon är helt och hållet besatt och orolig för för hur han ser på henne och, och så vidare och så finns det en Parisresa med också eh, som eh, som ju finns med i förfarande. Det tror jag i alla fall det är Paris, de är i, i den boken också. Uh, och Hugos historia får vi liksom i förfarande inte ta del av. Kanske för att det inte finns någon historia. Han kanske inte är så här uh, i samma förälskelse som huvudpersonen. Uh, alltså det, det är liksom samma intellektuella malande av en uh, besatt förälskelse som vi ser i båda böckerna. Och just uh -huh. det att, att uh, det här ouppnåliga, alltså den här... Den här mannen i böckerna, Båda heter Hugo. Alltså det, är ju, det blir som en kommentar också mot hur kulturmannen kan bete sig och hur, hur kulturkvinnan förväntas bete sig gentemot honom. Ja. Alltså han blir en, en, en symbol för, för kulturmannen, mer än att vara individen Hugo. Ja, um, men vad jag tänkte på skillnaden här då mellan, mellan Mimmi i feberboken och... Uh, jag kallar henne Lena, jag kommer inte ihåg vad hon hette i egenmäktigt förfarande. Minns du det? Kan hon ha hettat Elin? Jag måste kolla. Om hon heter Agnes är det ju fantastiskt, för det finns ju en Agnes med i, i den här boken också. Hur som det var det jag tänkte sen. jag igen. Uh, Hur som helst så tänker jag att uh, Mimmi i feberboken har väl egentligen lite så här högre status här, man ska säga på olika sätt um, jämfört med Hugo. Hon är ju är väl typ tio år äldre eller något sånt. Och det känns som ja hon är lite, har kommit lite längre i livet så Ja, men sam samtidigt så, så får ju Hugo henne att eh, lämna sin make, tolkar jag det mm. som. Alltså det, det är inte helt lätt att avgöra vad som händer i boken för den är väldigt snårig. Ja. Uh, alltså ofta är det poetiskt och vackert skriven men också lite kaotiskt. Därför att det, det liksom, den, den har ju som formen av lösa anteckningar, alltså lite grann, i boken så samtalar jag om hur den nya romanen ska vara eller vilken text som Hugo vill att hon ska skriva. Han har ju så här förväntningar på att hon ska vara en viss sorts författare. Och då skriver han att, att hon inte ska skriva en vanlig prosa utan hennes text ska vara som en melodi mer. Och det, det är väl lite grann så den här det är. Inte, det är inte en vanlig prosa där allting hänger samman, alltså att, det ena leder till det andra och det leder till det tredje. Och allting liksom har, har naturliga övergångar. Utan här så är det olika stycken som... Så alltså det, en tanke om hur litteraturen bör vara eller hur Eivind som skriver och kan komma mitt i alltihopa och bryta av. Alltså det Den är ett, ett tankeexperiment kanske. Ett litterärt experiment. Mm. En, en sak som jag verkligen inte tyckte om i den här boken ja det, det är att den får mig att känna mig dum. Det tycker jag inte om. Jag känner mig dum. För... Es Ester heter hon i, i egenmäktige för faran. Ja, det var inte ens nära. Helt annan namn. Jo, men... För jag förstår jag att den här boken är briljant? Eftersom jag har läst mig till det. Att folk som kan, kan sitt skit, de säger att den är briljant. liksom. Men jag ser det inte. Äh... Jag kan, det jag kan se i, i den då är ju... Alltså att det måste ju varit stor när den kom. Alltså det är stort kanske för en kvinna i den kontexten att släppa en sån här bok som, som det var på slut på 20-talet och 30-talet. Det hade ju inte feminismen kommit så långt. Liksom. Kvinnor hade bara fått rösta i tio år ungefär. Och att då markera liksom, någon som, som är driven och känner lust och sådär. Det, det var ju en stor grej att göra då, men mm. Det känns inte lika speciellt. Alltså lå låt säga att den hade släppts idag, den här boken. Då hade ju inte den haft en... Jag tänker mig att den inte hade haft den feministiska stämpeln på sig. Som den har fått nu. Just det för att hon gör en åtskillnad mellan kvinnor och män och typiska drag där, tänker du? Eller? Nej, för jag tänker att det, är det som hon beskriver som... Hon... Som kanske var stort att beskriva, alltså hur hon kände och ty tyckte och tänkte. Mm. det var stort att göra det i slutet på 20-talet. Men eh, det är inte en lika stor grej att göra idag tänker jag. Nej, men det är så. Man får, man får tänka lite grann på. Jag, jag, kan, jag håller ju med. Alltså jag, jag, jag var ju förtjust i delar av boken. Alltså jag tycker om hennes språk ofta. Mm. Och jag tycker om. Eh... Hur hon beskriver sin besatthet. För det, det är ju någonting som jag tror alla kan känna igen sig i. Alltså I alla fall när man var yngre att man, att man blir helt upptagen av andra annan människa. Men samtidigt så, så är den, den är väldigt den är, den är väldigt pladdrig. <laughs> jag tycker att... att alltså i 30-tals litterära klimat när kvinnan skulle, alltså kvinnor har ju alltid haft svårt att hävda sin litteratur därför att man alltid kräver att en kvinna ska liksom hålla sig till formella skrivregler och att hon inte får bryta över mallarna mm. på ett sätt det är ju en av till att Victoria Benedictsson till exempel skrev under, under manlig synonym Ernst Algren och, och sådär att, att man mottas ju annorlunda som manlig författare än som kvinnlig författare och särskilt sant var ju det här för hundra år sedan Naturligtvis. Ja. Och att då som kvinna skriver en sån här roman där hon verkligen går in på ja, sexuella känslor Och uh, sexuella drag, drag, dragningar och, uh, och uh, typ hennes innersta känslor och sådär Och verkligen går, utgår från sig själv hela tiden och hennes tankar Det var ju någonting väldigt, väldigt speciellt Och jag kan tänka mig att den här boken inte mottog särskilt väl just på grund av det och det finns en anledning att, att hon skrev under pseudonym också att, att hon kallade sig för Mimi Palmo och inte använde det riktiga namn. för att ja, var, den var ju skandalös på något sätt på det ja. sätt. Uh, sen uh, ja så de, hon nämnde lite grann med titeln Eva Wittbrattström om om kvinnosynen i den modernistiska litteraturen alltså den som Arthur Lundqvist var förespråkare för- eller ja, företrädare för. eller ja, han, han var en sån snubbe helt enkelt. Och det och var han... ju Stina också. Eller inte snubbe, men en sån ja. modernist. Men syn där var ju... alltså det så, det så ville man ju ha fram det äkta. Alltså man, man ville kunna förmedla sexuella känslor. Och man ville liksom kunna vara livsnjutare i litteraturen också- och kunna förmedla livslust och, och sexuell lust och sådär- uh, men, men det verkade enbart gälla för mannen Alltså mannen kunde liksom vara Vara hur velig som helst Medan, medan kvinnan skulle bara ställa, ställa upp Med sin sexualitet när det helst det passade Honom liksom. Det är liksom de, de premisserna som fanns Men här så är så hon upp med den bilden Därför att hon Hon sätter en människa i kvinnan också Alltså hon, hon Utgår från kvinnans tankar Och besvär och bekymmer i hela den här grejen. Alltså det är inte mannen som står i fokus utan det är kvinnan. Mm. Mm. Mm. Det, det, därför har tjänsten väldigt värdefull, den här boken. Och, och, och naturligtvis också viktig. Men för, för mig, <laughs> jag, jag, som, jag har ju min smak och jag har ju liksom mina preferenser. naturligtvis. Jag, jag klarar inte riktigt av det här navelskådandet och det här, stä, det här ständiga, den här tankeonanin <laughs> som är ganska vanlig. i... Liksom, alla böcker från den här tidsperioden, är väldigt väldigt många i alla fall, där, där istället för att gestalta, det handlar mer om att, att beskriva tankar. Um, jag, jag har lite svårt för den sorts litteratur. Det kan ju vara det att jag har fördumrats också av min generation, att jag bara... att allt ska ske nu. Jag vill liksom ha snabba snabba scener, jag vill att allting ska vara liksom på en gång och sådär. Uh, I och för sig så hatar jag sånt. Uh, men jag antar att jag har betydligt, betydligt större... Att jag, att jag känner mer för sånt än en person som leder på 30-talet gör. Ja. ja. Jag hänger tålamod. Nej. På tal om det så. Eller ja, inte på tal om det, men en helt annan grej. Ja. Jag träffade ju Kringlan. Som vi läste i förra avsnittet. Ja, ja, ja. Jag träffat han tre gånger kan man säga de senaste fyra dagarna. Och då pratade jag lite med en och han hälsade till dig. Nämen. Han var, var jättenära att kunna ditt namn För uh, uh, När jag gick så sa han Ja, din uh, kamrat uh, Så börjar han på t så, så hjälpte han Tobias Ja, han, oj, det, är, det är ju en hedersbetygelse av något Ja, och han sa att han uh, Höll med om allting vi sa I avsnittet Och kände ja, sig här. jättesmickrad Det borde han göra, det var en väldigt fin novell Ja, mm. det var det Han var uh, kul, han var jättetrevlig Mm Ja, ja. <laughs> det, det bröt av min svada om feberboken av Stine ja Jajamän. Jag skulle just komma och, och jämföra Mimi Palm i boken med Lorelai Gilmore, Gilmore Girls. Ja, så uh, hur tänkte du då? Nej, men just det här det här, den här ständiga, det här ständiga tuggandet. alltså att, att hela tiden... Naturligtvis är det ju en dagbok, och det, då ska det ju vara så, förstås. Hon, det, det är ju troligt genren, så att säga. Men det här ständiga, ständiga rabblandet av... av fraser och tankar. Och det är en slags tankeström som vi får läsa. Mm. Och om Laura, Laura Gilmore hade varit deprimerad och levde på 30-talet och författade så hade hon säkert låtit så här ungefär. Gilmore Girls är en tv-serie där, där två, en mor och en dotter går runt i en den lilla stadsdragshall och typ snackar oavbrutet. Har du tittat mycket på det? Jag har mycket på det. Jag tyckte väldigt mycket om serien. Okay. Jag har inte sett någonting men det, det bästa jag vet med den serien är en jämförelse som din fru gjorde Hon sa att eh, Att umgås med, med dig och mig då Det är som att vara i Ett avsnitt av Gilmore Girls Och Big Bang Theory Oj Det stort. Jag kan tänka mig det alltså, ja, Jag har alltså, valt att all... som en komplimang Ja Nej men det kan man göra <laughs> Samtidigt är det ju inte människor man vill umgås med Säkert länge som har de här två Kombinationerna men det kan vara kul att lyssna och se, se på dem, det är bra för podden Ja, jag det. Ja men uh, Stina Areson Jag vill absolut läsa mer av henne Jag vill läsa Hit om himlen till exempel Som är hennes, uh, hennes mest kända roman uh, Jag tyckte väldigt mycket om Det poetiska hennes språk Och hennes bilder Till exempel när hon, när hon pratar om sin bror Som hon för övrigt har Eller när Mimi Pan pratar om sin bror Som hon för övrigt ganska opassande förhållande till Alltså det är nästan något incestuöst över det hela uh, då, då. Uh, När hon pratar om att säga hon att att han är väldigt vacker. Men han har lätt att liksom falla i depression. Och de mår väldigt dåligt att ta åt sig för mycket. Och då liksom det, det är som att någon har satt samman tegelstenar till ett hus. Men inte fyllt på med murbruk. Alltså inte fogat samman stenarna. Ja. Så han är väldigt, en vack, väldigt vacker byggnad. Men den kan rasa när som helst. Alltså, sådana bilder är ju feberboken översållad med. Och jag, jag blir ju förälskad i det språket. Alltså det, det, det finns ett mervärde där. Ja... Uh, det kan du göra, alltså... Uh, det går inte alltid hem hos mig heller. Nej. Sånt, jag reagerar på en som det bara kände som, som... att det bara var ett luddigt språk som fan inte sa någonting. Då skrev hon... Uh, Har en syrlig, spröd och omogen röst som fallfrukt en tidig höstdag. Ja. Uh. Det säger väl för fan ingenting om hur den röst låter. <laughs> Kanske lite så här det är ett när du slår mot backen. <laughs> är det det de menar? <laughs> Jag tror det. <laughs> Prata grötigt. Det är så rut rutten röst. Som Ja äh, men det var ju syrlig och spröd. Ja ah, fan, du kanske säger den del då. Ja, syrlig kan man tänka någon som är lite det låter omogen. lite skarp. Ja, jag vet inte. Jag tyckte det bara kändes som fluff. Ja, mycket är ju fluff här. <laughs> Alltså det är ju det som man inom, inom gymnasiekulturen och universitetskulturen kallar för ordbajseri. Samtidigt som ju, Ebba Wittbrattström äger ju en, en förmåga att analysera böcker och ta till sig litteratur som, som är fjärran mig. Alltså långt fjärran mig. Jag är inte på hennes nivå överhuvudtaget. Ingen av oss här. <laughs> jag önskar ibland när jag läser att jag, önskar att jag var Ebba Wittbrattström så jag kunde ta till mig det här på allvar. Ja, det där är en sån här mm. grej. Men ofta kan jag i alla fall tänka så här. Ah, fan vad bra det hade varit om jag kunde springa lite fortare. Eller sådär. Mm. Eller orka springa längre och sådär. Typiskt, men... eh, typiskt önskar man det. Ja, men det är ganska sällan egentligen. Man sitter och önskar att fan om jag bara var lite smartare. är mycket bättre det här varit då. <laughs> men man borde ju önska sig det oftare alltså. Nej men jag går ibland. Alltså, jag, jag har för mig att det här är vanligt. Att man går runt och tänker. Snart blir jag påkommen. Så folk och fattar att fattat att det inte alls är smart. Eller, ja, ja. eller egentligen anar att det inte är smart. De säger inte för de är snälla. Så jag tänker tror jag. jag också ibland. Ja, ja. Jo, men det är, så, så kan man ju känna. Men, ja. Nike kom ju med flera gånger också. Seger Ja, din an. Fast en lite lustig variant. En kort och satt Nike <laughs> med stora fötter och. Uh... Ja, vad det nu var. Det är i alla fall den här tjejen som... Liksom i egenmäktigeförfarande så finns det ju en konkurrent. Eller i alla fall i, i författarens huvud så finns det en konkurrent. Eller berättarens huvud. Mm. Ja, och det är den här Nike då. Som, som är en kort och satt kvinna som Hugo är förtjust i. Uppenbarligen. Och i egenmäktigeförfarande så är ju en, en person som jobbar med Hugo. Som ja. Som är den tänkta konkurrenten då. ja. Men de här två hugosarna det säger ju någonting om, om om liksom bilden av mannen då. Alltså att man skulle kunna vara, man skulle vara fri och man skulle få liksom vara hos många olika och liksom leva livet lätt och ledigt. Ja, det är väl någon form av vilde som ska beskrivas liksom. Någon naturmänniska liksom. Ja, precis. Och men det är ju då mannen då det gäller, inte kvinnorna alls. Äh, uh, ja. Och så, så uh, hur ska man säga, alltså, kvinnan blir den som får uh, som får uh, liksom uh, ansträngelse av det yttersta för att kunna bevara en relation, medan mannen velar som bara helvetet han bara så här. jag älskar dig, jag vet inte. Jag älskar nog många, jag älskar vinden och skogen och naturen och... men vad fan, skärp dig! Men <laughs> också min tanke jävla hugo. <laughs> ja, nu. Alltså det, det är lite som, som Hugo är i förfarande, han var också sådär att han Han var älskvärd och kärvänlig När det inte fanns någon risk att han skulle dras in I en relation utan han bara kunde få Ligga lite mm. Och det är ju svinneri På hög ja. nivå, det, ja, det, det delar ju med den här Hugo som är 80 år äldre än han Ja, ja. Men tydligen så ska jag även Eller jag har hört rykten om det här Jag vet inte om det stämmer, det det får man säga direkt Det finns i alla fall ord på gatan Ord i de litterära korridorerna Att även EGMF förfarande Lena Andersson är baserad på En sann historie Mellan författaren och en annan kulturpersonlighet så, Som jag också vet namnet på Men som jag inte kommer säga det För att det kan, bli, <laughs> det kan ju bli förtal något i den stil. Jag kan ingenting om svensk lagstiftning Så jag ska hålla käften <laughs> ja, Men har du fått någon form av inside-rykten? Kanske, jag kommer inte ihåg vart jag fick det ifrån Det kan vara en sån så kan det bara vara allmänt struntprat En bara en dröm En dröm <laughs> Anledningen till att jag tog upp Nike var för att göra en lite snygg upp, vad heter det, övergång Och så sabbade jag det ja. ah, Nike, men just Nike är ju dotter till Styx Och Styx var ett band som jag valde för några avsnitt sedan Styx, alltså floden i dödsriket Ja Hur får de det gå ihop? Ja, men det är flodgudinnan Styx. Ja, så det finns gudinnor som heter Styx också? Det visste inte jag faktiskt. Ja, så är det. Och då undrar jag, var du valt för låt? Men är det inte bättre att du tar din först eftersom du, du gjorde övergången? Och så ska jag bryta av så kommer du med och, jag tog Styx. Ja, men jag tog inte Styx. Utan jag tog Dream Theater nu- med Only a Matter of Time. Aha aha. Har du hört den? Nej. Det, det bandet är ju ofta känt som De typ skickligaste Rent musikaliskt Men det är <laughs> inte ja, men alltså, jag, tror, jag, jag tror inte de är kända som De skickligaste rent musikaliskt Jo, ja men typ, de är det, jag lovar Men jag kan ju inget om musik så jag kan inte beskriva Riktigt hur, men de är tydligen sjukt bra På det de gör Nej, men Hur de som kan helst som skickligaste, Alltså, hallå Jo, typ. på spela och sätta ihop låtar på ett bra sätt Och så det måste ju finnas betydligt mer, men herregud, mm. <laughs> betydligt mer aktade akter. Alltså, bara för det kommer jag inte på någon nu. Alltså personer Nej. som är som är rena underbarn, alltså Mozart-klass. Ja, men de är det, tydligen. Dream Theater är inte Mozart-klass. Ja, typ. Ja, ja. Fortsätt. fortsätt. <laughs> Nej, men det är ju själva låtnamnet då som jag, som jag hugger på. Um, I övrigt så har uh, inte låten så mycket med, med uh, boken att göra Men jag tycker att det är det som Som, um, som gör boken värd att läsa liksom Att, uh, att det ger en bild av 30-talet Hej igen Hej Du ha på Nej, jag är inte på, men du Nej. försvann. Okej. Okay. Ja, han uh, pratar klart i alla fall, tror jag. Så du får Nej, ta har uh, Ja, men det kommer ha... in även om du försvinner. Är du helt säker? Nästan. Ja, ja. Ja, <laughs> ja jag... jag... tänkte till lite mer än vad du gjorde. Ja, spännande. Ja, jag vill säga det direkt. Mm. <laughs> jag tog Håkan Hellströms så länge du är med mig. Har du hört den? Nej. Så här är det. Att det finns en textrad... I den, mm. som går så här det som är skrivet är skrivet och livet är livet och det är en genomgående tråd i feberboken det vill säga att eh, språket inte speglar livet hon säger vid ett tillfälle att hon vill, hon vill, eh, hon vill komma åt livet och inte livets fraser det vill säga, hon vill, hon, vill inte kunna, hon vill inte vara fast i klischéer och klyschor, utan hon vill verkligen kunna känna att hon är en del av, av livet. Mm. Vi ska se, jag har markerat en grej här. Hon, hon vill ha ett inledare förhållande. Hon vill ha ett förhållande genom innerlighet till människorna och till livet och tingen. Inte genom livsrutin. Och eh, vad har vi mer hon vill lösgöra något av det som är bundet i benämning och fraser. Livet och mångfalden av liv är stenat av fraser i varje ögonblick. Orden är livets fiender, kan vi läsa på sida 119. Och eh, det är liksom en, en gammal tanke eh, som, som väldigt många har yttrat. Där, att att språket, kan, språket är ett väldigt trubbigt instrument. Man kan inte alltid uttrycka vad man känner eller vad man tänker- men när man, väl har sagt, när man väl har försökt få det sagt vad man tänker då kan det ofta vara förenklat eller det kan vara raka motsats till vad man i själva verket känner. Alltså, just därför att det inte är ett exakt redskap. Och då blir plötsligt det sagda sanningen. Det vill säga, vi är fångade av språket samtidigt som vi behöver språket. Hänger ja. du med? Mm. Och hon, hon går ofta in på det där att, att, att orden är falska att orden inte, inte rymmer till äkta mening hon säger till exempel att Hugo vill att hon ska vara lugn och det är ett fint ord säger hon men det är fortfarande som askan av ett inneligare mer ärligt ord alltså hon, hon ser alltid en, en sanning bakom orden som inte finns i själva uttalandet det blir jävligt flummigt men alltså i alla fall att, att orden kan inte spegla livet och och uh, hon vill leva livet fullt ut. Och inte bara göra det som, som uh, så språket och livsrutinerna kräver av henne. Ja, där har du tänkt till det. Tycker jag. Ja, tycker jag. Bra. Ja. Jag tänkte till. Mm. <clears throat> Bra jobbat. Tack. <laughs> jag tycker det... Är... Kul att prata med dig, det var ett tag sedan. Det var sex dagar sedan va? Ja, något sånt. Du ringde mig innatt, dock. Ja, men eh, skiter i det. Och så har jag en annan grej här. Ja, oh, okej. Okay. Medan Hilda själv. <hör> det det ah. står så här, i början av, av boken så är det sån här informationstext. Så står det att förlaget har valt att följa texten från originalutgåvan. Mm -hmm. Även vad gäller skiljetecken och stavning. Mm. Och det är ju ett val man kan göra. Men jag tänkte att det finns ju vissa problem också när man ska ta en text som har skrivits för länge sedan, och så gjuta den igen. För ord, ordens värden värde kan ju förändras. Och sånt som kanske inte är meningen att möta, liksom sådana ord som inte var så. Så laddade från som skrev dem då kan ju vara det för oss som läsare idag. Du tänker på en ordet. Ja, och sätta ordet. Sätta ordet. Också. Ja, Jaha, just det. Ja. Um, det är alltså, uh, uh, nerevererande ord om etiska folkgrupper. Vi kan låta etiska, etniska. <laughs> Vi kan låta er fantasi göra resten. Ja. Mm. Um, och det blir också. Inte bara att de använder begreppet utan de exotifierar ju också. Mm. Men jag tänker, så, så där kan ju vara, där är det ett, en sån situation då. För jag, jag vet inte, men, men jag, jag tr tror inte att det var tänkt att det skulle vara en sak som man reagerade på som läsare. Att de använde de begreppen när de skrevs. Nej men man måste ju även tänka Det här är ju en diskussion som man kan ägna 60 avsnitt åt egentligen. Mm. För det finns inga självklara rätt och fel Men det man kan säga att Det här speglar ju ändå 30-talet ja. Och det är en roman som är skriven på 30-talet alltså, Vi kan ju inte veta Huruvida författaren vill att det här ska vara giltigt Över alla tider Och det är heller inte intressant vad författaren ville Utan den här boken är ju en, en kvalier från 30-talet Mm. Med alldeles färdig och hela det språkbruk. Men, och skulle man då att ersätta det där med, med någonting, eh, någonting annat då... Jag vet inte, det, det, det är snårigt. Det är snårigt och jag är inte helt säker på att man, man bör eh, pilla i sånt. Nej, um, inte jag heller. Men jag tycker det är en intressant fråga hur man ska hantera... Nu har de ju valt att och, och liksom ge ut den exakt. Men jag tror inte och... de orden är som de hade tänkt att de skulle byta ut annars. Nej, jag tror Nej. det är snarare är så att hon till exempel börjar vissa med en liten bokstav, eller att hon ja eller att ja, en del äldre ord har en, har en annan sorts stavning än en, som, är, som det är idag. Ja. Men håller du inte med om att det blir ett problem med när språket förändras över tid och man ska översätta olika saker? Att alltså vi kommer förstå, förstå det väldigt annorlunda jämfört Men med hur det skrevs. Nej, men Jag tror du säger två olika saker nu. Alltså, du, du pratar inte enbart om stavning nu. Du pratar om att nej, nej, jag pratar ut... ingenting om stavning. Jag pratar, nej, jag pratar om, om värdet i orden. Ja, men det var nog aldrig en fråga för dem. Att byta ut ord. Nej, kanske inte. Nej. Men det är ändå ett, ett fenomen som man borde överväga när man gör ut en text. Eller en gammal text igen. när man gör ut den igen. Men bör man överväga det? Det vet jag inte. Jag kanske köpa i barnlitteratur. Att det kan finnas en tanke bakom. Men jag menar... Det här är ju som sagt ett tidsdokument också, inte bara en underhållningsprodukt. Ja. Och det är en konstnärlig produkt också, vilket gör att det blir ännu svårare att, att pilla i det. Men om budskapet går förlorat? Men det vet jag inte om det gör. Jag, menar, jag tror att de som läser boken förstår av tonläget att, att det är inte är så att den här personen häver ur sig det här ordet med hat- Nej, men om vi tittar större än bara just den här boken, utan som språket, utan vi tittar på språkets förändring som fenomen i stort. Mm. Även om det inte om just. Det kanske inte blir ett jättestort problem i Fred-boken så skulle det kunna bli det i andra fall. Jag tänker det är många ord som får sitt värde förändrat över tid. Låt säga att man skriver en roman idag. Och så vill man gestalta en karaktär där som väldigt misogyn. Mm. Och, så, och så har den olika repliker. Och så går det 200 år, säger vi. Och så har vi nått ett, ett, ett, en, ett helt annat typ av samhälle. Där de här begreppen liksom... Um, ja, men, nej, vi säger så här istället. Uh, ja, ja, fortfarande en som ska vara väldigt misogyn. Så, så han kallar någon för ja, så, han, försöker, han kallar någon Hora, säger vi Och menar det bara nedsättande då, Utan det har, har inte med någon som säljer sex att göra Och så går det går samhället i en väldigt, väldigt Liberal riktning I två, tre år och så, och så har vi så här men vadå, Det är ingen konstigheter att sälja sex alltså, Och så blir det inte I framtiden då Så blir det inte det negativt värdeladdat överhuvudtaget då kommer den karaktären inte liksom ha vara samma. Men det är väldigt få böcker som har 300 år på nacken som inte ser ut med någon slags förklaringstext eller som inte läses av personer med förkunskaper. Och ofta när man ger ut litteratur så finns det också fotnoter och förklarande texter efteråt. Eller kanske ett förord som är böjt inte bratströmma skrivet här till feboken där man kan förtydliga sådant. Jag tror inte att en roman skriven idag. De allra flesta som skrister och kommer inte överleva i 300 år. Nej. Nej. Och uh, ifall de då har en helt annan världsbild så, så går det att lösa det på andra sätt än att, än att dissekera och stympa texten. Sen så språket förändras ju och uh, värderingar förändras. Det är, det är så det ska vara naturligtvis. Och uh, ord förlorar sin innebörd, för en helt ny innebörd och så vidare. Men det är ju, man kan ju inte ro för det riktigt. Och vi skulle behöva extremt specifierade vetenskapsmän för att kunna göra exakt i vilken riktning ett ord har gått och exakt hur vilket värde de kan ha för olika sorters läsare det skulle bli en hel vetenskap i och för skulle många få anställning mm. alltså, vi skulle kunna lösa arbetslöshetsfrågan bland akademiker men samtidigt så, så är det ju det är, det är löjligt också alltså, det, så, så värdefull är ju inte en enskild roman att man, att man bör liksom hålla på ska man säga, gör om den gör om den gör om den, då kan man lika gärna ha en förklarande text in till. Mm, så kanske man kan pala, lösa den. Men det här måste ju vara ett problem även om man översätter från ett språk till ett annat. Ja, naturligtvis. Det måste det vara. Och eh, man brukar säga som så att, att vi är lyckligt lottade, att vi inte är födda i Grekland till exempel där mästerverken eh, Odysseen och Iliaden skrevs förr. Där så får ju Får ju moderna läsare läsa i stort sett ursprungstexten. Alltså med dess ålderdomla formuleringar. Medan vi får nyare och fräschare översättningar. Med, som är mer anpassade till vår läskrets. Mm. I översättningen så finns det ju ett kryphål där. för att man måste göra om orden. Ja. Mm. Men det är en intressant fråga. Kul att du tog upp den. Mm. Mm. Mm. Mm. Vad tycker ni, Lasse? <laughs> vi vill ha Twitter-kommentarer och Facebook-kommentarer. Ja. Jag hade ju en, en tävling i förra avsnittet. Har du, har du dragit vinnare? Nej, men jag tänkte uh, göra det. Har, det. har det varit någon som har taggat då? Ja då. För vi skrev ju aldrig på Facebook eller någonting. Nej, jag skrev det på Twitter en gång. Men uh, jag tyckte det var lite skönt. Så bli, blir det bara lyssnare som tävlar. Ja... I och, för sig, I och för sig. Men jag, jag gillar ju alla våra fans. Även de ja. som inte lyssnar. <laughs> <laughs> typ mamma. <Jag> gillar mamma. <laughs> men eh, då, blir, då kommer det ju ett problem när två vill ha samma bok. Ja, då säger namnen till mig så bestämmer jag vem som får vilken. Nej, jag har Nej. en annan idé. Nej, men det var en rolig... Ja, okej. Okay. Ja. Magan vimar på eh, Instagram... Och får uh, grejen med verb. Ja. Um, De Denisus får mörkrets hjärta. Dionysus, är det Denisus. Denissus. Vilket eget namn. Mm -hmm. och, uh, och, och Jabba får uh, trollkaren från den här världen. Mm, -hmm. bra bok. Ja. Sen så kommer ju då det Drontan och vill ha mörkrets hjärta också. Men nu är den redan borta. Vad hände? Så... Jo, för det var någon som kom före tog den. Så jag tänker så här då. För att, få ett... för att få ett slut på tävlingen så får han de andra tre. Istället. Så han får från källarhåret, hålet, bonjour, stress. Och... Källarhåret, Freudian slip. <laughs> och jag ska egentligen inte jobba här. Så får han dem. Så hoppas jag att han blir glad för det. Är det så att mannen får tre böcker och kvinnorna får en bok var? Ja, så det. tycker det. jag låter himla dåligt, Rasmus. Ja, nu, nu är det sagt. Sen ja. kan jag inte ändra det. det inspelat och så. Ja, Vi löser det till nästa gång. Nästa gång får tjejerna betydligt fler böcker. Tycker jag. Mm. Dade Dronten tycker för att vi ska läsa Ulysses av James Joyce. Hur ställer du dig inför det? Um, ja, får vi ta upp den som alternativ. När blir det din tur, nästa gång? och ja. lista böcker. Har du sett Odysseus oh, av so, oh, James Joyce? I fysiskt format. Nej, så såg den på bilden. Den är blaffig, alltså. Den är helt enorm. Och okay. dessutom en av böckerna som kanske ger mest läsmotstånd i hela universum. Trots att den har kommit på, på nyöversättning och, och ny var min var en av mina favoritförfattare Erik Andersson. Ja. Det, det låter ju tungt. Men om det finns någon som kan göra det så är det ju framtida Tobias och Rasmus. <laughs> ja, nutida kommer få det svårt. Men <laughs> ja, i och <laughs> men vi är smarta och lärt oss saker och så. <laughs> Precis. När vi är inte är bakfulla båda två också. Oh. Vi var ju ute och svängde runt båda två igår. Så var det. Men nu ska du få välja böcker. Mm. Mm. Varför vill ni inte gå in på våra... våra... För, för det blir bara lastar. dumt och du har sagt att du inte vill klippa Och då får jag sitta här och klippa det Och det blir jobbigt Varför måste man klippa att vi är det ute? Vi är människor Ja, men det har inget med våran våra läspodd att göra Nej, men det, det, är, ju, det är ju liksom ett mervärde att, att vi är människor Vi pratar inte enbart om fakta nu så höll vi inte med varandra Om, om en värderingsfråga inom litteraturen Ifall man ska översätta böcker till, till moderna värderingar eller inte det är ju det är våra egna lilla toucher som vi får in där då. Ja men det hade ju med boken att göra Om vi är ute eller ej Men vi har ju dragit anekdoter i alla avsnitt Ja Då har vi Vill jag du läsa fall... Love Hurts av Kim W. Andersson till nästa vecka? Jag drack i alla fall fyra i igår ja. Mm. Och Åkte en pizza Och där ser man ja. Okej, okay, dra, dra alternativ <laughs> Love Hurts av Kim W. Andersson Han var med eh, när jag träffade Kringland som berättar om förut. Och hade sin första stand-up då. Men han är serietecknare. Och har skrivit populära serier. Så här tar jag in en ny kategori då. Som inte har haft i bokpalt förut. Så det blir ett seriealbum i så fall. Och enligt han själv så är det serier som är väldigt bra. Och, och som eh, framförallt har eh, gott tjejer. Som eh, fans. Okay. det kan vara spännande tänkte jag. Du gillar ju också serier. Mm, jag gillar gott också. Eller um, Indiepando som vi kallade dem. när Jag var ung. Jag hade många mm. vänner. I den subgenren, subkulturen. Okej. Okay. Mm. Nästa bok är Hem av Toni Morrison. Mm -hmm. Hon har varit eh, uppe tidigare. Det har början. de. Då valde du bort henne för, ja, för någon annan. minns inte vem. Nej. Den ska utspela sig i USA strax efter Koreakriget. Det ska vara någon, någon soldat som kommer hem. Så oh. Är det Rambo alltså? Är det boken som Rambo är baserad på? Nej, nej, det... nej det är nog Rambo som är baserad på Rambo Ja, jag tror det Jag tror, <laughs> jag tror inte den har så himla mycket med Toni Morrison I höra utan Hon, eh... hon, hon, hon jobbar mer med annat eh, andra, andra typer av frågan. Det är är en spoiler, så... men visste du att Rambo Tar livet av sig, eller han dör i romanen Nej, jag visste inte Det är konstigt, han får ju typ Fyra filmer, ja. i verkligheten <laughs> Ja, det var märkligt Ja, det var andra boken Tredje boken är Fred och fruktan, Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000 Och det är... Skojar du? Nej, Nej. jag ska inte Det är tredje boken Det är ju jävligt aktuellt nu med allt som händer i världen Och då tänkte jag att det är intressant att få en historisk Inblick i det också Så egentligen har du tagit två alternativ Nej, jag har tagit tre mm. okay. Nej, men jag vill, jag vill läsa serier Ja, du väljer Ska bort ta tagen För Kim W. Andersson Ja Ja Nej, ja. ja, men det är Du får göra Du, jag måste bajsa, jag kommer ja. snart <laughs> Nej, men då säger vi hejdå här nu Så läser vi Love Hurts till nästa gång Ja, han drog Men jag, jag stänger av här, så får du vara klar Nej då, återhörande.